МПД. Мур провадить далі. Перерахувати їх вам. Кіт Філістер, хоч би який був спраглий, починає хлебтати молоко біля вінців мисочки, щоб не намочити вусів і бороди, і не втратити гідності. Бо гідність для нього важливіша за спрагу. А якщо ти прийдеш у гості до кота Філістера, він запропонує тобі все, що завгодно, але пригостить тебе на прощання лише запевненнями в своїй щирій дружбі, а потім сам умне всі ті ласощі, які тобі пропонував. Кіт філістер завдяки гострому, непомильному чутю вміє скрізь на горищі, в льоху і так далі знайти найкраще місце і зручно з приємністю там розлягтися. Він любить говорити про свої добрі якості і про те, що дякувати Богу не може нарікати на неуважність долі до тих його добрих якостей. Він дуже велимовно пояснює тобі, як йому дісталося тепле місце, яке в нього тепер є, і що він ще думає зробити, щоб покращити своє становище. А коли ти захочеш нарешті розповісти йому щось про себе і про свою долю, не таку ласкаву, як у нього, він відразу заплющить очі, прищулить вуха і вдасть, ніби спить або почне муркотіти. Кіт Філістер дбайливо вилизує своє хутро, щоб воно аж блищало, і навіть полюючи на мишу, струшує лапи на кожному кроці, коли ступить на мокре місце. Хай він і прогавить здобич, зате за всіх життєвих обставин буде охайним і добре вдягненим. Хід Філістер боїться і уникає кожної, бодай, найменшої небезпеки. А коли ти в якійсь скруті попросиш у нього допомоги, він, палко запевняючи тебе в своєму дружньому співчутті, почне бідкатися, що саме тепер його становище і певні міркування, з якими він мусить рахуватися, не дозволяють йому підтримати тебе. Взагалі, всі дії і вчинки кота Філістера в кожному випадку залежать від тисячі різних міркувань. Він, наприклад, до маленького мопса, який боляче вкусив його за хвіст, ставиться шанобливо і чемно, щоб не зіпсувати стосунків з дворовим псом, у якого спритно домігся протекції, і аж уночі, скориставшись пітьмою, видере тому мопсові око. Другого дня він від щирого серця поспівчуває любому притльві мопсу і полає злісні витівки підступних ворогів. Зрештою, всі його міркування схожі на добре влаштовану лисячу нору, яка дає котові Філістерові змогу ушитися саме тієї миті коли тобі здається, що ти вже його спіймав? Кіт Філістер найдужче любить сидіти під рідною грубою, де він відчуває себе в безпеці, а на даху в нього зразу паморочиться в голові. Тепер ви бачите, друже мій муре, що це стосується і вас. А коли я скажу вам, що кіт Бурш, відвертий, чесний, безкорисливий, щирий, завжди готовий допомогти приятливі, що він не знає ніяких інших міркувань, крім тих, які йому диктують честь і сумління. Одне слово, що кіт бурш – цілковита протилежність котові філістеру. То вам не важко буде піднятися над болотом філістерства і стати справжнім, порядним котом буршим.